Inna adh-dhunuba wal mahasiit wala budda an dararaha fil qalbi kad darar as-sumumi fil abdan ala al akhlaq ala al akhlaq darajatun ala ikhtilafi darajatiha fid darar anasama madhambi na mawu ni jambo ambalo kwamba linaleta madhara makubwa sana na ni jambo ambalo halina shaka katka hilo Na madhara yake madhambi ya madhara yake mbo kwamba yanadhibiti au yanapatikana yanakuwa ni yenye kudhurumu mtu namna sumu inavyomdhuru mtu ndani ya mwili wake Kisha haya madhari yanakuwa ni tofauti kutokana na uzito wa haya madhambi namna sumu inavyomwathiri mtu kutokana na ule uchungu ama ule ukali wa ile sumu ikiwa kidogo atadhuruka kidogo na ikiwa mbaya anadhuruka vibaya na njovili madame Bialivu.